esan bezala zura taldeko zer ulurra bestia dugu entzungai egunkari iskutua azken dizkatik hartu du una bestia laburuta mazsfirratian gaudela gauratzea ez elego kechartu eta laster xabi strubel zura taldeko betlaiarekin eta buruarekin hitz egiteko prest egongo gara Xavi Estrubel eskarment handika handiko musikaria dugu, hainbat proiektuetan murgilduta egon dena. Dut, anari eta gaur egun zura taldeko gidaria dena. Zura zer den ulertzeko pistaista batzuk. Hasieran lagoaxeeta eta Garzia lorkaren poesia boza no estiloarekin uztartzen zuena. Gaur egun enxuten duzun bezala, roka eta historiaren berrira kurketa berezia egiten duena, nor eta txilardegi erreferentziagi artuta. Beraz, zura musika talde bat baino gehiago dela ematen du. Egunkari eskutua du izen plazaratzen duen irugarrandizka. Eta bere musika intzunustean zerobe zura ko burmuñarekin edo Xabi Estrubelekin hitz egitea. Kaixo, xo abi, zer moduz? Kaixo, haupa. Haupa, hi. Oh, bueno, oh. ikusten dugu ja azken dizka plazaratzeko edo taularatzeko pretz zaudetela, zer moduz zaudete? Bai, oso kontengabe gabe, zer gati biharazten dugu, abet, bihar dugu e, bi bira edo aurkezten bira hau, eta gaina guretxian egiten dugu ondarri bian, e, beretoan beharetoan, e, eta da lokalak dauzkagun tokia eta da, daukagun musikatal den elkarte ondarri eta nahiko ondo funtzionatzen duen aretoa da eta kondiziona jotzeko ba, osoak hor ba, ba oso pixaturduri eta biharko pentsatzen ja, Nola definitiko zenuk ez zura zer den, Xavi? Ba, zura prinsipioz da e, ba, proiektu oso ireki bat ez da ez daukana mugarik e, stilistikoki edo edo nola baita e, ez dauzkagu aurre eritziak eta ez aurre baldintzak dauzak egiteko orduan, Baida da pixkat bere hasieran e, proiektu personal bat, edo nere bilaketa baten fruitua, e, baina era berean bueno, denborantziar joan da jendia egonkortzen, edo sartzen datetzen, eta gaur egun ba, ja gaude laukote bat nahiko egonkortua ba, zura e, konposatzen duena ez eta orduan, ba Ni uste, konstante batzuk badaudelaela ere Zuraren bide guztian da da, Beti zubiak egiten ibiltzia e, Bateze, literatura eta musikaren artean da, Nondik edaten duzu, e, e, ze sustraietatik? Musikalki? Edo, bai, bai, bai Musikalki, bueno, ni guztietu lertzen dugula musika oso modu zabalean Eta e, e, gure sustraiak oso zabalak dira Ba, Euskal Herriko edo zinen gaztek dauzkan ez, baina bai esango nuke, bueno, largoita gamar garen rehena markadan gertatu ziren e, e, referentzi musikal oiek, ba, markatzei zute ez. Gu asko ibiltzen ginen irunen, moskun, e, taberna jakin batzutan, mu, musika jakin bat zuten, entzuten, talde ba, zabalak ginen, musika asko konpartitzen genuen, musika bizitzen genuen asko, eta... E, Zerango nuke, ba Zera, sustraio Eta ikeraten dugula, ez Ba, post hardcore edo Deitu izan zen hori, edo metal rock Eta guzti hori, ba, helmet Fugazi e, e, Debeion Horako e, talde asko, incluso Ba, living color, ez dakit Nola esan, ez dakit talde Jakin batzetaran mogatu daiteke Baina bai e, Neren musikaren ulertzeko modua dagola susrraietan zehaztua eta hala ere gero mm, zura bai izango da beti eh aruntzago bilatzeko modu bat eta aruntzago esploratzeko bide bat, ez? Eta gaur diozue dio zue aurtengo birari edo diska 3.en diskaren osteko birari, em data geiegorik, baduzu? Bai, eh barauzkagu e, izango da eh Eh, Ondarribikua, geho, hogeita lauean egon eh, gogea eh, oñatin, oñatiko gaztutxean eh, Azaroan ingoitugu beste bi data, do naisti bar Euskar, Euskal Herrian Eta, eh, ahi ba, eta... Eh, bueno, izango dugu zuen berri batezare zare sozialetan edo, edo webunetan, ez da? Imaginatzen duta agenda musikaletan eh, Agenda hori hortik ibiliko da, bai eta donostia ingo dugu abendua, baino hala ere bilbora etortzeko asmoa daukagu, oh. eta, bueno, begiratzen ari gara. Hori galetunei nizun, ez da bizkaira ekartzeko donioak, edo baintzaten hemen badaude aukera gaztetxeak, eta ba, eta Ba, edo zinek, bueno, gaur entzuten eri bagaitu norbaitek, eta diskoa guztatu bazaio, edo entzun badu, pues, bira, e, elkarren bitartez e, ba, kontaktuan jarri aiteke gurekin, eta eskertuko, bueno, jakina. Bueno, len eh, okertu, okertu nintzen biari izango dela eh, aurkezpen eh, kontzertua eh, zuen herrian ondarribin bai. eta zer sortaratzen dizu itzultzeak eta gainera zure herrian agertzeak. Ba, iluxe handia dite hitz, eh, ba, ze dugu urte batzuk oso lokaleko lan bat eginez, eh, oso gustoragon bea, eh, asko experimentatu dugu lokalean eh ate sei ginenean irugen ditu genien ean, e, zuraren nazkeneko bira eta gero, hor ba, du asko asko eta eman ditugu bakarrik ba, ikasten, eta elkarrekin ba, eskola moduko bat sortzen musikalki, eta bata abestia ezagutzen, eta elkarrekin e, ba, ikasten e, ba, zer den musika, eta nola lortzen den musika bizirik egotea ez. Eta orduan duan, e, esango nuke, sortzen dira lapo zaundi bat, bat eze... Ba, muzikak beti daukalako gaitasun hori ba, lagunak elkartzekoa, e, jendea ondo sentitzekoa, eta ba, e, espazio sozialegi ba, bizitza ematia ez, eta eta gaina bai da musikalkin ere aldetikan bai da itzuleira bat errok musikara, eta e, bai, ba, bueno, dizk, euskal herrian bosa honoa disko bat aurkezten duzunean, jendeak martzean hartzen zaitu pixkat, Eta, bueno, barato da, ba, hasta ki Xabi Rokeroen ha ueltan, eh? Bizka sentsazioei bad aukat. La Saia konzeptua eh, <laughs> pairatzen dugunok. Bai. <laughs> eh, ba, bukatzeko, eh, bueno, lehen zeru lurra izeneko bestia en chondugu aukada konkretuki eh, zure hirugarren dizka zabaltzen duena bestia, Bae. eh, eskatuko nizuke orain beste besti baten izena ba jartzeko eta intzulek ezagutu dezaten niri bi oztoa dibidez asko gustatzen zait da mu, eh, kantu bat eh, eramaten gaituena aipatzen ba, ari nintzen laroita margarreneko amarka horretako ba, musikara eta eta nola bai eh, bezango ba, nuke eh, ondo laburbiltzen duela diskoaren eh, esentzia edo Perfekto, horrekin geratzen gara eskarrik asko xavi gure deia hartzegatik eta atzortuen izan? Vale. Venga, ¿dónde sale luego? Ahí yo.